Даніель Гладтауер Північний вітер Розділ перший 15 січня Тема «Відмова» Я хотіла би відмовитись від передплати. Чи можна заробити це електронною поштою? З повагою Е. E. Ротнер 18 днів по тому Тема «Відмова» Я хочу відмовитись від передплати. Електронною поштою можна? Чекаю відповіді. З повагою, Е. E. Ротнер. 33 дні по тому. Тема «Відмова». Шановні пані та панове з видавництва «Лайк», like, невже ви гадаєте, що ігноруючи мої спроби відмовитись від передплати вашого низькопробного журналу, зможете втримати мене від цього? Я вам ось що скажу – платити більше не збираюся з повагою Е e. Ротнер 8 хвилин потому А В Ви помилилися адресою моя адреса vorter собака like а вам потрібна vorter собака like.com ви вже третя хто так помиляється журнал мабуть такий поганенький 5 хвилин потому Вибачте, будь ласка, дякую, що пояснили. З повагою. Е. Ротнер. Дев'ять місяців. Потому без теми. Веселого Різдва та щасливого Нового року. Бажає Емі Ротнер. Дві хвилини по тому. Шановна Емі Ротнер. Взагалі то ми з вами не знайомі. Дякую за ваше щире та досить оригінальне привітання. Але мушу сказати, нічого не маю проти спаму, але лише тоді, коли мені його не надсилають. З повагою, Лео Ляйке. 18 хвилин по тому. Вибачте, що набридаю вам, пане, з повагою, Ляйке. Вашу електронну адресу автоматично занесено до списку контактів, оскільки декілька місяців тому я хотіла відмовитись від передплати журналу та помилково набрала ваш емейл. Я вас видалю. Постскриптум. Якщо вам спаде на думку привітати когось з Новим Роком та Різдвом, а заразом побажати веселого Різдва та щасливого Нового Року, надішліть і мені такого листа. А поки що веселого Різдва та щасливого Нового Року. Емі Ротнер Шість хвилин по тому Бажаю вам весело відсвяткувати, а також, щоб наступний рік був одним із найкращих. А якщо трапляться у вас невдалі дні, можете без вагань, хай навіть і помилково, відмовлятися від їх передплати в мене. Лео Ляйке Три хвилини по тому Приємно вражена, з повагою Е.Р. Тридцять вісім днів по тому. Тема жодної копійки. Вельмишановне керівництво видавництва Like. Я відмовилась від передплати вашого журналу. Тричі письмово і двічі телефоном. Розмовляла з такою собі пані Ган. Якщо ви й надалі надсилатимете мені свій журнал, я розцінюватиму це як втручання в моє приватне життя. Щойно надіслану квитанцію до сплати 186 євро я збережу як сувенірна згадку про видавництво Like, коли нарешті не отримуватиму ваш журнал. Навіть не розраховуйте, що я ще хоч копійчину вам заплачу. З повагою, Емі Ротнер. Дві години по тому. Шановна пані Ротнер, ви це навмисне? Чи ви передплатили собі погані дні? Щиро ваш, Лео Ляйке. П'ятнадцять хвилин по тому. Шановний пане ляйке, перепрошую. У всьому винна моя хронічна плутанина з літерами І та Ай. Коли я швидко друкую, а наступною має йти літера Ай, пальці вперто друкують І Ай. Розумієте, чомусь обидва середні пальці борються за клавіатуру, лівий постійно прагне випередити правий. Я народилася шульгою, але у школі мене перевчили користуватись правою рукою. Так от, гадаю, ліва рука мені досі не пробачила, відтак друкує «І» ще до того, як права рука дістанеться «Ай». Ще раз перепрошую, що набридаю вам. Більше такого не трапиться, дуже сподіваюсь. Гарного вечора, е, Ротнер. Чотири хвилини по тому. Пані Ротнер, чи дозволите одне запитання? А заразом і ще дещо. Скільки часу вам знадобилося надрукування листа з поясненням проблеми з літерами І та Ай? Щиро ваш Лео Ляйке. Три хвилини по тому. У мене теж два запитання до вас. А скільки часу мені знадобилось, як ви гадаєте? Чому питаєте? Вісім хвилин по тому. Гадаю, вам знадобилося не більше, ніж 20 секунд. Якщо б гадав, то я вас вітаю. За короткий час ви створили бездоганне повідомлення, яке змусило мене посміхнутися. А це, повірте, сьогодні більш нікому не вдалося. На ваше друге запитання відповім так. Зараз на роботі маю справу з мовою листів електронної пошти. Дозвольте повернутися до мого першого запитання. Вам знадобилося менш, ніж 20 секунд, адже так... Три хвилини по тому. Отакої. Маєте справу з електронними листами. Звучить дуже цікаво. Проте я одразу якось відчула себе ніби піддослідною. Байдуже. Скажіть, у вас є сайт? Якщо ні, то чи хочете мати? Якщо так, то чи хочете класний? Я якраз на роботі маю справу із сайтами. До цього моменту надрукування мені знадобилося 10 секунд. Я засікала час. Проте ми говорили про справу, а подібні розмови в мене завжди йдуть жваво. А щодо мого банального мейлу про помилку, то ви схибили. Той лист забрав у мене добрих три хвилини життя. Та мене цікавить ще дещо. Чому ви вирішили, що на мій лист про помилку і та «I» мені знадобилося лише 20 секунд? І перш ніж я вас назавжди залишу у спокої, ну якщо те видавництво знову не надішле мені платіжку. Мене цікавить лише одне. Ви написали «Чи дозволите одне запитання, а заразом іще дещо?» Отож, у мене два зустрічних запитання. По-перше, скільки часу вам знадобилося на цей дотип? А по-друге, це у вас гумор такий? Півтори години по тому. Шановна незнайома пані Ротнер, я вам завтра відповім, бо зараз вимикаю комп'ютер. Приємного вечора або ж добраніч. Лео Ляйке. Чотири дні по тому. Тема «Відкриті запитання». Шановні пані Ротнер, перепрошую, що так довго мовчав. У мене виникли деякі проблеми. Ви хотіли знати, чому я вирішив, що на пояснення помилки вам знадобилося не більше 20 секунд. Що ж, ваші листи нагадують мені бурхливі потоки, якщо дозволите таке порівняння. Ладен закластися, що ви також швидко розмовляєте і пишете. Ви невгамовна людина, поспішаєте жити і усюди встигаєте. Читаючи ваші листи, я не помічаю паузи. Їхній темп і тон видаються мені безперервним, потужним, сповненим енергією життя, хоч і дещо схвильованим потоком. Люди з низьким кров'яним тиском так не пишуть. Мені здається, що ваші спонтанні думки одразу ж виливаються у текст. Вас вирізняє впевнена мова, чітке та спритне поводження зі словами – Утім, якщо ви кажете, що для пояснення помилки вам знадобилося три хвилини, то я, вочевидь, неправильно вас собі змалював. Ще ви спитали про мій гумор. Наразі це сумна історія. Щоб бути жартівником, сліди на себе самого дивитися з гумором. Проте, відверто кажучи, не відчуваю себе зараз гумористом. Оглядаючись назад на минулі дні, а надто тижні, сміятись мені геть не хочеться. Утім, це вже мої особисті проблеми, і справи вони аж ніяк не стосуються. Хай там що, дякую вам за життєдайну розмову. Я отримав задоволення від нашого спілкування і, гадаю, відповів на ваші запитання. Якщо знову випадково мені напишете, буду радий. Прошу лише одне – відпишіться нарешті від того журналу, а то дістало вже. Може, мені це зробити за вас? З повагою, Лео Ляйке. Сорок хвилин по тому. Шановний пане Ляйке, мушу вам зізнатися, на лист про помилку «І» та мені справді знадобилося не більше, ніж 20 секунд. Проте мене розсердила ваша оцінка швидкості написання мною листів. Ваша правда, хоч ви й не мали права настільки швидко це зрозуміти. Та гаразд, хоч ви наразі і не в гуморі, на електронних листах знаєтеся все ж добре. «Мені сподобалося, що ви отак мене побачили наскрізь. Ви професор германістики?» З повагою Еммі Бурхлива-Ротнер. 18 днів по тому. Тема «Привіт». «Вітаю, пане ляйки. Хотіла вам повідомити, що видавництво «Лайк» like більше не надсилає мені своїх журналів. Ви втрутились». До речі, ви могли б якось мені щось написати? Я ж бо досі не знаю, професор чи ні. Google про вас нічого не знає або просто не бажає розповідати. Як справи із вашим почуттям гумору? Зараз якраз час карнавалу, тож у вас конкурентів майже немає. З повагою, Еммі Ротнер. Дві години по тому. Шановна пані Ротнер, як чудово, що ви мені написали. Встиг за вами скучити. Я вже був готовий і собі той журнал виписати. Обережно в мені прокидається гуморист. Невже ви справді мене в Google шукали? Це мені неабияк лестить. Одначе те, що я у вашому розумінні професор, мені геть не вподоби. Я, по-вашому що, дід старий? Чи жорстокий педантичний розумник? Не переконуватиму вас у протилежному, хоча це неправда. Ймовірно, я зараз пишу так, що видаюся старшим, і щось мені підказує, що ви пишете як молодша, ніж є насправді. До речі, я консультант з питань комунікації та асистент в університеті з психології Наразі ми працюємо над одним дослідженням про вплив електронних листів на мовну поведінку і, що ще цікавіше, про ті ж такі електронні листи як засіб передачі емоцій. Саме тому я і торкнувся цієї теми, але можу вам пообіцяти більше цього не робити. Не сумуйте під час карнавальних святкувань. Наскільки я вас знаю, то певен, що ви вже придбали собі цілу купу накладних носів та іншого кумедного приладдя. Смайл. З повагою Лео Ляйке 22 хвилини по тому Шановний пане психолог, давайте, ну, я вас трохи протестую. Як гадаєте, яке зі щойно написаних вами речень видалося мені найцікавішим? Настільки цікавим, що мені одразу ж закортіло вас дещо запитати, хоча спершу вирішила вас протестувати. А ось іще корисна порада, якраз щодо вашого почуття гумору. Ваше речення, я вже був готовий і собі той журнал виписати, я сприйняла з надією, але, за увага, обережно в мені прокидається гуморист, усе зіпсувала. Це вже було зайве. Міркування про накладні носи кумедне, очевидячки нас об'єднує відсутність почуття гумору. Та повірте мені, я второпала би вашу іронію і без смайлика. Усього найкращого приємно було з вами погуманіти. Емі Ротнер Десять хвилин по тому. Шановна пані Ротнер, дякую за пораду щодо почуття гумору. Ви з мене ще веселуна зробите. Дякую також за тест. Якраз він дає можливість показати вам, що я не якийсь старий дурний професор. Якби я ним був, то вирішив, що найцікавішим реченням для вас було «Наразі ми працюємо над одним дослідженням про ті ж такі електронні листи як засіб передачі емоцій». Проте вас зацікавило і щось мені підказує, що ви пишете як молодша, ніж є насправді. Тут, звісно, виникає наступне питання. Як він це визначив? І ще, скільки ж років він мені дає? ж? Вісім хвилин по тому. Леоляйки, та ви геній. Тепер, якщо ваша ласка, поясніть мені, чому ви вирішили, що я маю бути старша, ніж пишу. Або радше, на скільки років я старша, ніж пишу. І скільки ж мені тоді років? Чому? А як вирішите ці завдання, то вгадайте, який маю розмір взуття. Щиро ваша ЕМІ. Постскриптум з вами дуже цікаво. 45 хвилин по тому. Ви пишете як 30-річна жінка, хоча вам близько 40, скажімо, 42. Чому я так вирішив? 30-річні не читають журнал «Лайк» like, принаймні регулярно. Середньостатистичній жінці, яка виписує лайк, like, близько 50 років. Одначе ви професійно займаєтеся веб-сторінками, отож вам цілком може бути 30, а то й менше. З іншого боку, 30-річна жінка не розсилає клієнтам привітання з Різдвом та Новим Роком. І нарешті ваше ім'я Еммі, септо Емма. Я знайомий із трьома Еммами і всі старші 40. 30-річних не звуть Емма, 20-річних і молодших так. Але вам не менше 20 років. Інакше ви використовували б такі слова, як «кул», круто, капець, бомба, холера, чи щось подібне. А ще ви не починали бречення з великих літер. Та й взагалі, ви знайшли б для себе цікавіше заняття, ніж розмовляти з уявним професором, без почуття гумору та ще й цікавитись його з догадами про ваш вік. Жінка з іменем Емма пише як молодша, ніж вона є насправді лише тоді, коли відчуває себе молодшою. Тому називає себе не Емма, а саме Еммі. А отже, шановна Емі Ротнер, ви пишете як 30-річна, але вам 42 роки. Адже так? У вас 36-й розмір взуття. Ви тендітна, доладна, енергійна. Волосся маєте темне і коротке. Швидко говорите, так? Приємного вечора, Лео. Наступного дня. Тема «Три знаки питання». Шановна пані Ротнер, я вас образив... Зрозумійте, я вас геть не знаю, то звідки ж мені знати, скільки вам років? Може 20, а може 60, може зріст ваш метр дев'яносто, а вага 100 кілограмів. Може ви носите взуття 46-го розміру, а тому у вас є лише три пари. Щоб мати змогу купити собі четверту пару, ви змушені відмовитися від журналу «Лайк» like і розсилати різдвяні привітання своїм клієнтам. Не гнівайтеся на мене, прошу. Оцінювання мені дуже сподобалося. Ба більше, в моїй уяві тепер склалася певна картинка, і я хотів нею з вами поділитися. Я не мав не меті втручатися не у свої справи. Щиро ваш, Лео Ляйке. Дві години по тому. Шановний професоре, ваш гумор мені й до вподоби. Від хронічної серйозності його відділяє лише півтону, а тому справляє він дивовижне враження. Я вам завтра напишу і вже радію. Еммі. Сім хвилин по тому. Дякую. Тепер можна спокійно вкладатися спати. Лео. Наступного дня. Тема не свої справи. Шановний Лео, ляйке я опускаю, ви можете зробити те ж саме з Ротнер. Мені дуже сподобалися ваші вчорашні листи, і я перечитала їх не раз. Хочу зробити вам комплімент. Мені здається чудовим те, що ви так можете спілкуватися з людьми, яких геть не знаєте, яких не бачили і, мабуть, ніколи не побачите, від яких нічого не очікуєте, адже не знаєте, чи з цього спілкування щось путнє вийде. Для чоловіка це геть нетипово, і саме це у вас я ціную. Ось і вся моя передмова. А тепер повернімося до наших питань. Отож, перше. Ну що за незрозумілий психоз щодо різдвяних привітань? Звідки у вас це? Мабуть, сказавши фразу «веселого різдва та щасливого нового року, людина вас смертельно ображає». Тож гаразд, обіцяю, що вам такого більше не бажатиму. До речі, мене дивує, що за фразою «Веселого Різдва» та «Щасливого Нового Року» ви можете визначити вік. А якби я написала «Бомбезного Різдва» та «Крутого Нового Року», то виявилася б молодшою на 10 років? Друге. Мені дуже прикро, шановний лінгопсихолог Лео, але те, що жінка не може бути молодшою двадцяти, якщо вона не вживає слів на кшталт «круто», «капець» чи «бомба», здається мені відірваним від життя. Ні, я не намагаюся писати так, щоб ви подумали, наче я молодша двадцяти років. Та хіба ж можна знати напевне? Третє. Отож, ви стверджуєте, що я пишу як тридцятирічна. Ви також стверджуєте, що 30-річна жінка не читає лайк. Like. Тут мушу пояснити. Я замовляла журнал лайк like для своєї мами. То я вже нарешті молодша, ніж пишу. Четверте. Залишаю вас із цим надважливим питанням. На жаль, мушу йти на зустріч. Робота, школа танців, салон краси, посиденьки з подружками. Здогадайтеся самі. «Приємного дня, Лео, Еммі!» «Три хвилини по тому». «І так, Лео, ось ще дещо. Ви майже вгадали розмір мого взуття. У мене 37-й. Проте взуття мені дарувати немає потреби, поза як маю вже достатньо». «Три дні по тому». Тема чогось бракує. «Дорогий Лео, коли ви не пишете мені три дні, то я почуваюся двояко». Перше, мене це дивує. Друге, мені чогось бракує. Обидва почуття мені неприємні. Зробіть із цим щось, Еммі. Наступного дня. Тема. Нарешті надіслав. Дорога Еммі, на свій захист можу сказати одне. Я щодня вам писав, але не відсилав листів. Ні, не так. Я їх просто одразу видаляв. У нашому з вами діалозі я дійшов до дещо делікатної межі. Емі з 37-м розміром взуття поволі починає мене цікавити більше, ніж дозволяють певні межі нашого з нею спілкування. І коли вона, ця Емі з 37-м розміром взуття, констатує «Мабуть, ми ніколи не побачимося», я погоджуюся цілковито, що вона має рацію. «Я вважаю, що дуже і дуже розумно виходити з того, що між нами ніколи нічого не буде». Я не хочу, аби наші бесіди впали до рівня сварок у інтернет-чатах. А тому я нарешті надсилаю цей лист, аби вона, ця емі з 37 розміром взуття, мала у своїй поштовій скринці щось від мене. Знаю, що текст не надто захопливий, і це лише невелика частина того, що хотів вам написати. Щиро ваш, Лео. 23 хвилини Потому. тому Ага, то цей пан Лео Лінгво-психолог не бажає знати, як виглядає Еммі з 37-м розміром взуття? Лео, не йму вам віри. Кожен чоловік бажає знати, як виглядає кожна жінка, з якою він спілкується. Причому бажає він про це дізнатися якнайшвидше. І вже тоді розуміє, хоче далі з нею спілкуватися чи ні. Адже так? Щиро ваша Еммі з 37-м розміром взуття. Вісім хвилин по тому. Ви радше зараз хутко видихнули, аніж листа написали, адже так? Я не мушу знати, як ви виглядаєте, Емі, допоки пишете мені отакі відповіді. Я й без того вас чудово уявляю. І для цього мені не обов'язково займатися лінгопсихологією. Лео 21 хвилина по тому Помиляєтеся, пане Лео. Я писала цілком спокійно. Бачили б ви, коли я насправді швидко вдихаю та видихаю. І взагалі, ви принципово не згодні відповідати на мої запитання, адже так? От цікаво, як ви виглядаєте, коли запитуєте, адже так. Але дозвольте мені все ж повернутися до раннього листа. Отож, перше. Ви пишете мені, однак листи не відправляєте. Друге. Ви починаєте поволі цікавитися мною більше, аніж дозволяють певні межі спілкування, за вашими словами. Що це означає? Хіба межі нашого спілкування це не вияв взаємного зацікавлення двох цілковито незнайомих людей? Третє. Ви вважаєте дуже розумним? Ні, насправді вважаєте це дуже і дуже розумним, що ми ніколи з вами не зустрінемося. Знаєте, я заздрю вашій розважливості. Четверте. Ви не бажаєте сварок у інтернет-чатах. Чого ж тоді ви бажаєте? Про що ми з вами маємо спілкуватися, щоб ви не почали поволі цікавитися мною і не переходили певні межі дозволеного? П'яте. І на сам кінець. У разі, якщо ви не відповісте на жодне з моїх запитань, ви сказали, що то була лише невелика частина того, що ви хотіли мені написати. То сміливо пишіть і решту. Я радію кожному рядку та залюбки читаю ваші листи, дорогий Лео. Еммі. П'ять хвилин по тому. Дорога Еммі, якби ви не написали пункти один, два, три і так далі, то не були б собою, адже так. Завтра напишу більше. Приємного вечора, Лео. Наступного дня. Без теми. Дорога вам не спадало на думку, що ми нічого не знаємо одне про одного? Натомість створюємо віртуальні образи та фантазійні портрети. Ставимо одне одному запитання, чи я принадність у тому, щоб на них не відповідати. Ми робимо спорт із того, щоб будити цікавість і потім її ніяк не задовольняти. Ми намагаємося читати поміж рядків, поміж слів, навіть поміж окремих літер. Ми силкуємося одне одного правильно оцінити, водночас намагаючись нічого особливого не розповідати про себе. Що означає оце «нічого особливого»? Та нічого. Ми ще нічого не розповіли про своє життя, про свої будні, нічого важливого. Ми спілкуємося у вакуумі. Ми ввічливо повідомили одне одному про роботу. Ви теоретично можете створити мені гарну веб-сторінку. Я вам практично надати погану лінгвопсихограму. Ото й усе. Завдяки передплаті того поганенького журналу ми знаємо, що живемо в одному місті. Щось іще. «Ні, нічого. Навколо нас немає інших людей. Ми невідомо, де живемо. У нас немає віку. У нас немає облич. Ми не розрізняємо день і ніч. Ми не живемо у певному часі. Перед нами лише монітори, суворі і таємничі. А ще у нас спільне хобі. Ми обоє цікавимося геть незнайомою людиною. Браво!» «Щодо мене, то дозвольте зізнатися. Ви мене надзвичайно цікавите, дорога Емі. Не відаю чому, але точно знаю, що для цього був особливий привід. А ще я знаю, наскільки абсурдним є цей інтерес. Він не витримав би нашої зустрічі. І байдуже, як ви виглядаєте, скільки вам років, скільки ви могли б узяти на нашу зустріч своєї чарівності, кмітливості, красивого голосу очей, рухів ваших уст і крил носа». Підозрюю, що ця надзвичайна цікавість породжена цілком і поспіль електронною поштовою скринькою. Впевнений, що будь-яка спроба витягти інтерес назовні завершиться нікчемним провалом. І на завершення маю до вас запитання, дорога Еммі. Ви хочете, щоб я й надалі писав вам листи? Цього разу чекаю чіткої відповіді. Усього найкращого, Лео. 21 хвилина потому. тому Дорогий Лео, для одного разу це навіть забагато. Мабуть, маєте чимало вільного часу, чи це для вас робота. Ви за це отримуєте компенсацію, а як щодо податків? Знаю, я гостра на язик, але лише на письмі, і лише тоді, коли почуваюся невпевнено. Лео, ви змушуєте мене почуватися непевно. Проте я точно знаю лише одне. Так, я хочу, щоб ви й надалі мені писали, якщо це вам не складно. Якщо я ще недостатньо зрозуміло пояснила, то спробую ще раз. Капслок. Так, я хочу отримувати листи від Лео. Хочу листів від Лео. Хочу листів від Лео. Ще більше листів від Лео. Дуже на них чекаю. А тепер хочу, щоб ви мені щиро відповіли, чому ви не мали причин мною цікавитися, а лише особливий привід. Цього я конче не розумію, але мені дуже цікаво. Бажаю вам усього най-найкращого. І ще раз усього найкращого. Еммі. Постскриптум. Останній ваш лист просто супер. Аж ніяк не кумедний, але насправді суперський. Через день. Тема «Веселого різдва». Знаєте, дорога Еммі, сьогодні порушу нашу з вами традицію та розповім дещо про своє життя. Її звали Марлен. Ще якихось три місяці тому я б написав «Її звати Марлен», а сьогодні кажу, що її звали Марлен. Після п'яти років теперішнього, що немало майбутнього, я нарешті опинився у нашому минулому. Я не розповідатиму вам про подробиці наших з нею стосунків, але я скажу, що найпрекраснішим у них було щоразу починати все спочатку. Ми так затято починали все з самого початку, що робили це залюбки кожні кілька місяців. Ми були найбільшим коханням у житті одне одного, але лише тоді, коли розривали стосунки і знову намагалися зійтися. Восени все зайшло ще далі. У неї з'явився інший мужчина, з яким вона цілком могла б залишитися. Пілот якоїсь іспанської авіалінії, хоч це й не суттєво. Коли я про все дізнався, то раптом відчув стовідсоткову впевненість, що Марлен – жінка мого життя, і я мушу зробити все можливе, аби не втратити її назавжди. Тижнями я робив усе можливе, ба навіть більше. Про подробиці краще все ж не розповідатиму. Вона вже була готова дати мені, септо нам обом, останній шанс. Різдво у Парижі. І там я мав намір, тут можете посміятися від душі Еммі, зробити їй пропозицію. Хіба не бовдур? Вона чекала повернення свого іспанця, щоб розповісти йому всю правду про мене і про Париж. Сказати, що їй шкода. Коли я думав про Марлен і цього пілота, мене охоплювало огидне відчуття, наче в животі гудів двигунами іспанський аеробус. На календарі було 19 грудня. По обіді я отримав, ні, навіть не телефонний дзвінок, а страшний лист електронною поштою від неї. о я не можу, пробач. Париж буде ще однією брехнею. Пробач. Чи щось таке? Насправді не щось таке, а докладно таке, слово в слово. Я одразу написав їй відповідь. «Марлен, я хочу, щоб ми побралися. Я все вирішив. Я хочу бути з тобою назавжди. Тепер я точно знаю, що можу. Ми маємо бути разом. Повір мені в останнє. Давай поговоримо про все в Парижі. Погоджуйся, прошу». А тоді я чекав відповіді годину, дві, три. Кожні 20 хвилин розмовляв з її глухонімим мобілбокс, перечитував старі збережені на комп'ютері листи про кохання, на моніторі розглядав наші світлини, зроблені під час безкінечних подорожей з нагоди примирення і знову, як невіжений, витріщався на монітор. Від цього короткого безсердечного звуку, коли приходить нове повідомлення, від цього крихітного миготливого значка листа «Залежало моє життя з Марлен», а отже, саме так я тоді думав, і моє подальше життя. Я дав собі час до 21 години. Якщо Марлен не відповість до цього часу, то помре Париж, а з ним і наш останній шанс. На годиннику 20.57. Аж раптом звук, значок, наче удар струмом, наче інфаркт довгоочікуваний лист. Я заплющую очі на кілька секунд, збираю рештки свого позитивного мислення, зосереджую увагу на повідомленні, на згоді Марлен, на Парижі для двох, на житті разом із нею. Розплющую очі, відкриваю повідомлення, читаю, читаю, читаю. Веселого різдва та щасливого Нового року бажає Емі Ротнер. Це стосовно мого психозу щодо різдвяних привітань. «Приємного вечора, Лео. Дві години по тому. Дорогий Лео, це просто прекрасна історія. Особливо захопливим мені видався фінал. Пишаюся сама собою, що зіграла доленосну роль. Ви ж розумієте, що це зараз розповіли мені, віртуальному образу, фантазійному портрету, щось особливе про себе». Ви, наче, написали приватне життя лінгво-психолога Лео Ляйке. На жаль, я сьогодні надто втомлена, щоб вам щось путнє відповісти. А от завтра, з вашого дозволу, напишу розгорнутий аналіз із пунктами 1, 2, 3 і так далі. Солодких снів, сподіваюсь, Марлен у них не буде. Емі. Наступного дня. Тема «Марлен». Доброго ранку, Лео. Маю кілька жорстких коментарів. Дозволите? Перше. Ви з тих чоловіків, які цікавляться жінкою лише з самого початку та в кінці, себто коли завойовують її прихильність та можуть назавжди втратити. Весь інший час, тобто зустрічатися нудно чи просто складно. Адже так? Друге. Хоча ви цього разу дивом не одружилися... Але щоб витягти з ліжка своєї тепер уже колишньої подруги іспанського пілота, ладні були стати невесільний рушник. А це своєю чергою свідчить про недостатню повагу до шлюбної обіцянки. Адже так? Третє. Ви вже були одружені. Адже так? Четверте. Я чудово уявляю, як ви тепло і затишно вмостилися серед жалощів до самого себе, читаєте любовні листи і усоти переглядаєте спільні фотографії, замість того, щоб довести вашій коханій, що досі маєте до неї почуття і прагнете тривалих стосунків. П'яте. Аж ось з'являється моє доленосне повідомлення у вашій поштовій скринці, де саме вирішується питання бути чи не бути. І виходить так, що я в найідеальніший момент висловила те, що Марлен роками хотіла й сама сказати. Лео, все скінчилося, так і не розпочавшись. Або іншими словами, хоч і заплутано, поетично і атмосферно, веселого Різдва та щасливого Нового року бажає Еммі Ротнер. Шосте. А тепер, любий Лео, ви робите широкий жест.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 Любий мій Лео, ви просто дивовижний, благородний, стильний невдаха. Сьоме. Маю на завершення запитання. Ще хочете, щоб я й надалі писала вам листи? Бажаю приємного ранку понеділка, Еммі. Дві години по тому. Вітаю, Еммі. До пункта першого. Нічого не вдієш, якщо я вам нагадую чоловіка, в якому ви, в елегантно, як описано в першому пункті, розчарувалися. Не вважайте, що знаєте мене більше, ніж можете. Ви мене взагалі не можете знати. До пункта другого. Щодо моєї невдалої шлюбної обіцянки. Я і так обізвав себе бовдуром. Більше нічого додати не можу. Проте, саркастично-моралізаторськи налаштована емі з 37-мим розміром взуття, задля реанімації моєї поваги до шлюбних обітниць, посипає сіллю ще свіжу рану, здогадливо примруживши очі та злобливо пустивши піну з рота. До пункта третього. На жаль, я в шлюбі не був ніколи. А ви? Навіть не раз. Адже так? До пункта четвертого. Тут знову присутній чоловік з пункту першого, якого я вам нагадую. А саме чоловік, який ліпше читатиме в відірваній від реальності любовні листи, аніж доводитиме вам своє кохання. До пункта п'ятого. У ту саму мить, коли від вас надійшло різдвяне привітання, я відчув, що втратив Марлен. До пункта шість. Емі, я відповів вам тоді, щоб хоч трохи відволіктися від свого краху. І до сьогодні я розглядав спілкування з вами як частину зцілення від Марлен. До пункту сьомого. І так, пишіть мені, Емі, пишіть про свої розчарування з чоловіками, пишіть від душі. Будьте такою ж вперто-цинічною, безжальною, зловтішною. Якщо вам від того полегшає, то моя поштова адреса існує до 100 недарма. А як не хочете, то дозвольте собі чи своїй мамі радість нової підписки на лайк та відмовтеся від ляйки. Приємного понеділкового вечора, Лео. Одинадцять хвилин по тому. Оце так. Я вас образила. Я цього не хотіла. Гадала, ви витримаєте, але помилилася. Тож поки порину у віртуальне самітництво і покаянно мовчатиму. На добраніч, Еммі. Постскриптум. До пункта третього. Заміж я виходила один раз.